anunciarles unha peza de música que a, vamos a colocar, que é de María Betania de Pagodiño que se titula Soño Meu van a disfrutar con ela seguro que vai a gustarles muitísimo. e despois intentaremos con esta peza de música ao final chamar ao noso viaxeiro, a noso viaxeiro eh, no? extraordinario <risas> eh, coñecedor de todos os rincuenchos galegos, Joan Arco a la Bella vamos alá, Soño Meu para todos vosotros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 Corpo da gente, o vento vadio, embalando a flor. Mas é pureza de um uma cara de mar, pois amor, o samba que mexe o da gente, o vento vadio, embalando a flor. Só só o só o meu, buscar aquele. Seria essa saudade, saudade. Vou abusar o céu a guia, te vier, ama tu cada fria. Sobe tremelândia poli, Se o cador noite na borra do metro gera a flores no meu cansaço tanta pureza do chãoa um sentindo marcado de uma água de amor é só que me o povo da gente o vento adio, a vir balançando uma flor tanta pureza de um chãoa sentindo marcado de uma de amor eu sou a divindade um povo da gente o branco a girar na flor sou meu A vos cherei de la porte Santa Marie cherei eu ah. mora Ya temos ao outro lado do fio telefónico ao noso grande Vixeiro Joan Arco da Bella. Moi boa, boas, moi boas amigos. Bella, <risas> mira, hoxe chamamosteis así de sorpresa porque quémonos gravar a túa participación posto que mm, temos aí mm, cousas interesantes que facer entonces o que importaba era que nesta ocasión nos comentar, sabe, teño aquí un compañero amigo que, que, que venos a visitar chamase Manuel Rodríguez Julián que foi o primeiro director desta nosa radio, nesta, sempre en Galicia resulta que leu, por aí, que un homem de 111 anos foi a votar en Galicia entón, gostaria de saber como é posible Porque además foi, dicho a ver, cando teño que volver outra vez Es <Risa> es bueno, es bueno, a ver, táctico. <Risa> eso <un go> <Risa> verdad. <Risa> eh, eh. Eh, os galegos somos eh, esa xente especial que se hai que ir máis eh, as veces se está mal e os tres veces está mal Pero, claro. eh, ese, ese é o espírito do, dos galegos ¿no? claro sí, sí. hai que dicen moitas veces a xente de, de fora do, do país que melancólicos son os galegos eh, eh, os tipos e eh, eh, non acaban de entender que nós non somos melancólicos nin tristes nin grises simplemente que de vos sabida dun nega eh eh está pues, así, ir mais <risa> Eso está recibindo todo os homens estão tuganos. Sí. <risa> e então, a 11, 11, que hay que volver a votar, quando um galego dize algo, rapaz. Já que eu que falamos uns dias, eh, eh algo que está tentando, pois, pues, mira, às vezes <risa> un conta eh, cousas do país de da da que hai no no no nos so, eh e eh, o mellor encontro co xente urbanita dunha gran cidade dicir, madre mía, os galegos deben de vivir nunha historia de terror permanente, porque van polo mundo aparece todo tipo de bicherías tras nos mesmas. É pá, están aí é eh, eh, eh, arte de convivir que o que Se a tolerancia É, nos toleramos Por aí que pase a Santa Compaña O que pase a Meiga <ríe> Bueno, pues, mira No, aí velle explicar que Leíno na... Era un voceiro de Monforte De Lemos ou algo por aí Pero ademais salía a foto Na mesa de, de votacións E salía o, o señor O señor este E poñía un home de 111 anos O máis maior de Galicia Y eh, preguntó-les cuando tenía que volver... E digo, fíjate, este home volverá dentro de Zanos de ou por aí Ou, ou de, de 4 de... <risas> bueno, dime, Que dime foi, foi, foi vamos Poa min foi unha anécdota desde logo, pero unha anédota in, de, de... In Interesante, verdade? É o tempo que votaría o sin poder exercer o voto É tanta ilusión Sean, quería, quería que lle contaras aos nosos unha cousa que vino última no teu... Mm, No, no teu la túa páxina que o, o reloxo ese tan, o ah, reloxo de, de Pomar en Arnoia eu nací eu, eu, <ríe> a mí, o, eu, eu, o reloxo de Arnoia, eso, Arnoia sí. no, eu nací non po viño do lado eu, nací en Cortegada eu, de Baños ou seixa o, que está ali o carondo de donde nací o, o non, sabí, contar, non sabía desto de si, cuidado, non é a primeira vez non é a primeira vez, eh, sitio para eh eh marcar horas de rejo, as quendas que tiña cada un, o sea, verdad, mm. eh, todo isto aquí, aí non é xeficio esta torre, elino alto, no alto, as roigas deslise eh, tamén hai unha capela do San Roque. Mm -hmm. Hai varias adegas de viño, foi unha zona, foi derecialmente por agora e menos, o gran produtor de viño, esta as adegas enclavadas justo a pé de, de viñedo. Mm. ¿no? E aí se fai este reloxo no ano, creo que 1900 facé, aunque non foi hasta 40 algo cando se acabou de facer, a sociedade de veceños de, de que habían enlilado, a, a maior parte para Uruguai, eh, decidou que para armonizar as horas de rego de regar las fincas que tenía cada uno, o sea, son las que yo tocaba, porque siempre andaban en discusión, sobre lo de tepe, eh, ibas medio adelantado, cuando eso no había relojes en la <risa> que funcionaran eh, todos los días, porque había cangana, correo, sí, sí, sí. que me tocaba a mí, no empezaba a chistir, porque fue así, wow, wow, wow. Un, un, eh, un... entonces, alguien dice, esto podemos armonizar si hay un reloj, que marque para todos, eh mm. esa cama discusión se va atrasando, va atrasando partes se va adelantando, va adelantando y se monta esa torre mm. de ahí alto, ten tres enfermos trabajadores enormes mm -hmm. con eh, co a su campada para lixar, en Domal se controla perfectamente a obras de riego de cada uno ¿no? Porque a sobras eh, o, o sea, a agua era un bien que se repartía entre todos eh e eh, lógicamente pues, era era un ben comunado no? Non sei se me explicai, pero cada sí, un, si, sí, vino... sí, claro que si, sí, si, sí. eh, era... le a levada que lle correspondía cada sí, un sí, sí. y... e eh, además eh, bueno, si sabe, eh, de, eh se perdeu, eso porque o mundo sí. vai por outros roteiros, pero eu eh, que son de casa, de casa que tiña unha cintiña que plantaba repolos, humilha, non sei que, me acordo que a veces era toda unha aventura para os nenos mm. que nos tocaba o regar as tantas de noite. Eh? Sí, sí, sí. Un farol, daquela. Sí, sí. Un farolino con a vera dentro a abrir a agua dos pozos, que se almazonaba en pozos, e eh? mm -hmm. sabendo de un outro, eh? que tiña saque das horas de rego e eh? tiñas que repartir algo por toda mm -hmm. por toda a finca. Era... Bueno, pues la era una aventura, un rapaz que non quería salir de noite fechada co, o mm. que eh, pasaba sin medo, porque aí xa todas as historias que había de la areira, entonces que se contaba, parece que as visionabas todo ¿no? Entonces, este este relato que está aí é unha obra grande. Uh -huh. eh, importante que Hombre, se ve, tanto se, se ve desde todo lado. Eu creo mm. que val creo, como yo, aparte esta do río a Baixana, creo que o Valde San Vicente, bueno, ten ese nombre, no, no, como yo meto a pata pero ahí está, indo por pola Armeria eh, se mira a torre, se pode subir arriba eh, xa che digo, claro é eh, a visión de, de da torre eh, espectacular, porque uh -huh. mira, estaba colocada en un sitio Un sitio estratégico, non? Claro, claro. Está... Referente, referente a isto, eh, hai moitísimo máis sitios, pero non saímo que tamén teñerai de que os empedrados dos camiños, verdad? Sabes que Galicia é moi típico encontrar camiños empedrados, non? Sí, sí. Entón, estes se facían tamén comunalmente. Entón, eh, cando tocaba a reparación do camiño, cada veciño tiña Que a, un parlle determinado e facer o traballo estaba moi bien eh, organizado organizado porque eh, as mulleres se encargaban do que era eh, as pedras para unha que de distintos tamaños está tito a pilar eh, o son esta o maíz bruto que era colocar as pedras as sentlas oito peroais era curioso city e Se da miña casa, de cada casa, de familia, como dicían eles, tiña que ir unha persona a ese trabalho comunal. Ai, sí, sí. Ese non, esa persona non podía... Tiña que mandar alguén de representación, porque, porque, sí, sí. Porque querer, tiña que querer Hombre, hai ¿no? que sí, sí. querer. entonces tiña que pagar un xornal sí. de unha persona. O sea, suponho que se coñería a alguén que, que fora, que supera mañosa, que non estuvera implicado nese tema comunal ou la aldea do lado sí. e, e a xe home se le pagaba tiñade que pagar o que no o que había fallado a tenda de... E igual ocurría coas levadas exactamente, igual que falabas antes das levadas tamén era un traballo comunal eh, lógicamente a agua fació o traballo, fació os seus estragos e había que eh, eh, reparar, se se reparaba comunalmente, había incluso que eh, ia apuntar por algún lado Que as labores eran para marcar, no sé si o o 8 de maio, no, no, no, no era o 8 de maio, era o adi o día de da Candelaria, o día de, de, de Corpus, o día de, o sea, sempre os traballos estaban relacionados ou marcados no calendario co nombre da festividade non que houver, ou do santo ou mm -hmm. da, da faena que se tiña que fazer claro, sí, claro, sí. claro, claro, claro. pois pues, eu lembro-me deso precisamente que na, na aldea de miña avó que eu chamabose Cubelas Cubeliñas, que está sí. ali na zona de Celanova, pois pues, acórdome que mm, eu lembro-me, era moi cativo non sei se chegaría xa ou se sentiría xa os oitonos pero sí. bueno, por, aí, por esa edade acá, acórdame de que o que ir a maia había, había que mallar e sí. entonces a malla facíase comunal pero to, cada un aportaba o, os feixes ou... A, a, a coseche que tiña, non? <risos> sí, sí. eh, Despois de, de viña, a malladora mallaba para todos igual, pero repartíase con respecto ao que, que tiña que e eh, Tiña que participar alguén de cada caso. Claro. Claro. Si non participaba claro. alguén da cada casa, o que te dis eh, había que pagarlle alguén para que por normal, eh, la de... facía un facillo traballo. Sí, sí, sí. E eu córdome de de Cativiño alí, claro, eu non non, non, non non son, ou por mer como pequeniño non non son persona para para, para participar, pero eu córdome que estaba ali como Cativo xunto coa miña tía, que a miña tía sí, que pertenecía a casa, e entonces decía, eh, "Bueno, eu teño un un axudante", dicía ela. Te, "Teño un axudante, aínda que tuvo que pagar un un xornal porque non, non o sea, non, con, non non chegaba a a cuota que tiñan todos os veciños. Uh -huh. Sabes eh, o que o, quero eh, eh, eh, o curioso destas de, de, de cousas e eh, e eh, o vês, aínda hoxe porque mayas, eh, estas mallas e algunhas febres destas do campo xa se fan como exhibición, ¿no? Ah, claro, si. Sí, que pero, pero era tamén un acto social importante daquela. Cara aí si a, era. A do porco Uy. o ou patatas, que diga que participar toda a familia, coñecidos e todo, o, o coñer millo, esfollando <ríe> millo, <ríe> eh. <Claro>. no, no <ríe> corredoira <ríe> da <ríe> miña casa. Si sí, sí, sí, sí. si xuntaba os pues, eh, veciños outros, era un acto social importante que yeah. al final acababa con merenda, con papá sí, e todo. Cont, conto te unha historia deso, verás. Eu, a miña abuela, te, bueno, na casa tiña un, un corredor e, e un patio, non sabes no patio é cando puñase así ao redor do patio as molleres esfolando as molleres xa, xos mayores. Do... Entón, o convocativo estaba ali ajudando, o mellor recollía o millo ou recollía as follas e levabas a un sitio determinado, e tal, pero un mozo díxeme, vai a dar estas follas ali a aquela outra moza, mentre se es follaba, sabes, faciase kendas entre unhos e outros, pero para que sí. non se dara conta, por que non se dara aproveitaban o, o cativo para decirle, mándole recado a aquella, ¿no sabe? Claro, <risa> a, a, había que mocear. É, eh, no, claro. Eh, claro. A, cousa, a cousa había que se moixitir porque eu, estaba, estaba... Eu non sabía para que era... Si, para... para... <risa> si, sí, sí, eu non sabía para que era, pero tiñe que facer o, o recado. Leva llesto a aquella. Ou, mira, tralle esto a aquella. Eu non facía máis que camiñar dun lado a o outro. <risa> e, <risa> e, no, eu non sabía, pero despois, de, claro, descubrí ir no co tempo, pero que a verdade é que ese es, ese es, é como a ir no tren, acordas? É como a ir no tren na, na época nosa, o tren aquel de o Chagacha, o Xangai eh, eh, eh, que, que que que tiña os os de madeira, é eh? dicir, tes tes recuerdos de cativo que que, que ten ten unha lembranza, sí. yoncheiro, un cheiro a yo, yo, yo un sonido uh -huh. especial, non? Eu, eu creo que eh, claro, eh, faltaba moito de casi todo entonces cuando uno algo sí. se saboreaba eh. muchísimo más eso se saboreaba muchísimo más esa festa se saboreaba muchísimo más o convite sí. esto eh, uh -huh. el viaje en tren se saboreaba más y hoy se, se sumó <risa> es como los pausanos chaca, chaca, chaca, ni siquiera hay un pica billetes que tenía escribido <risa> el billete de cartón que tenía que la me cortanaza y un gato Y ahora, yo tengo serios problemas cuando tengo que sacar un billete de tren porque me perdo con aquella máquina. Y yo le digo, oye, por favor un billete ahí, que hay una máquina infernal ahí, eh, y aquí los pasos caribos que dan, pa, pa, pa, pa, pa, eh, sacan billetes de otro, de otro, do otro. yo tengo eh, Hasta me da complejo de, de, de, claro. de, de, de, de, que, de que esté ahí a trancar la cola, que no es muy rápido. Y tampoco son, un, como se si dice un verno digital pero <ríe> bueno. Bueno, cousa que quería que comentaras, que é interesante tamén bien, que é o asunto que fixiches ese, eh, ese peto de, a, de tan importante, de que nun pobiño per, perto da de Darnoya que é encrecente, non? Que sí. a, o peto de Angudes. Sí, sí, que é eh, eh especial, eh, non? Tú tú que o nome. Sí. me eh, deixou un comentario, isto no é e... Agundes, eh? Agundes. é estratamente eh, si. Si, sí. é, sí. eh, bueno, a decir en el eu coñezo o digo, creciente, digoche porque está sí, debaixo de está debaixo sí, de Cortegada, o sea, ao sí. ah, é unha zona de moitísimo destas de, de manifestacións, os ¿no? sí. de, de, de Crecente Águas Negas, eu creo que Hai tantos. De... Pero iso é particular, ¿eh? hai tantos petos de ánimas casi como grupiños de casas. Mm. Claro, que había que ter ese elemento eh, protetor, ¿no? por decir de alguna maneira. ¿no? Mm. Entón, e o que son, eh, tanto ese como voltísimos que contas nesa zona son dunha cantidad, dunha calidad, sí. o, o retalho, o sea, a talla e todo, non? Mm. E... Eh, Os que se conservan claro, que son en pedra claro. eh, eh, porque moitos que eran amadeira non, non quedou nada hoxe sí. se si eu puxo unha especia azulejo con unha representación máis ou menos similar pero ese é realmente espectacular eh, eh, espectacular e é, curioso é es que, eh, eh, eh, eh, eh, o, o que eu queria que me que comentaras porque ademais parece unha capela parece ten unha... sí, sí, que están dentro dunha ornacina é o sea, eh, eh, eh, eh, eh, un arte eh, de verdade Verdad é verdade que eh, é un elemento que eu a veces ás veces digo, hombre, debería como hai días eh, enormes de conces de non sei que incluso, eh, incluso a veces rankings do, do que é supuestamente mellor sí. eh, deberían de, de ter o o, o, o, o monto máis eh, señalizado nas carreteras o sea que puxera almiñas, ou petos de ánimo, en Portugal suele haber señales que pon almiñas de almiñas. ¿Eh? Eh, eh, o sea como xe, se, como tí caldaste o da cartela, xa, fervenza, lago, ou tal, en, en a zona de Portugal de moitos sitios hai a señalización que pon almiñas. ¿Sí? Entón sabes que se sigas por aí, se te desvías vas a encontrar un... Uh -huh. unha capela, non? Un unha capela, xa. No? É sí. eh, eh, eh, eh, aquí eh, moi pouco señalizado. Bueno, aí en Crescente é un... E por esa zona, me imagino, me imagino que por eh, asociacións veciñais ou grupos de amigos, empezouse a señalizar algo que tan sincero como unha tabla, eh, unha estaca, que non fai falta recurrir a luces de neón ni nada, non? Si. É porque vai por aí, pero a mí me gusta meterme todo por esa zona en eh, meterme as aldeas, os povos, tatataca, ta. e... Pás, vas a encontrar un eh lógicamente hasta no hay una guía moi ampla de, de para poder orientarte, hay una página non sei se se a coñeces, que é Patrimonio Galego. E, e, pero é unha asociación de como podemos dicir, como os volcando aí cousas sí. que encontramos, ¿no? Sí, sí, sí. Que a min, pa min o, o referente de, de, de poder buscar cousas, ¿no? Pero xa che digo, eh institucionalmente podería haber máis información sobre este, sobre este elemento, eso, en particular sobre os petos de ánimas que a pesar de ter unha, un traballo como pode ser un cruzeiro, a talla, a representación o simbolismo incluso do, da, da representación ¿no? eh, A atrás me encontraba con que estaba arreglando unha muller e me dice a muller miras, eh, este, este peto ten algo singular Estaba un Cristo, unha virxe tendendo a llaman os que estaban ardendo, os mortales, e ao lado estaba o San Antonio. Mm. Pero o San Antonio, aparte de ter o, o menón amán, tiña unha balanza Anda. Pa, para pesar as almas, porque dicía a molle, que iban para aquí estaban condenados. E o San Antonio intentaba convencer a Dios No, este tampouco foi tan malo e eh? mira, vou de pesar a alma porque sabéis que tan malo non é o homem, pois, intentaba eh, convencer a Dios de que fora salvando incluso a Junque non merecía no? <risa> vou comentar e dixe, mira que historia tan curiosa tiña unha no, balanza de precisión mamá, que dice que era para pesar as almas ademais do que eu pudera conocer do, do que foi, do que fixo e do después su alma con la alma traga es, algún bueno <risa> <risa> <modo> salvando ¿no? <risa> o San Antonio con la balanza sí, sí, sí es realmente curioso es realmente curioso pues, eh, de verdad que a topas, o por lo menos cuando vas a todos los sitios a topas cosas, de, no solamente curiosas sino además de verdadero eh, interés cultural porque no, no, no non a topo, xa te comentei, non a topo é escoitar ah, vale. a xente ten unha crença ao mellor non é a explicación científica do, uh -huh. do, do feito do, do que estou vendo pero é unha que popular uh -huh. e hai que escoitala sí. porque es, cando empezas a rascar sí. entendes? dices que isto ah, pues é verdade uh -huh. entendes? se ali vivía o Mauro Ahí es donde estaban los mouros, resulta que cuando llegas a investigar, resulta que ah, hay un asentamiento castrecho, oh, vale, está, sí, sí. eso conoce, nadie Marco. dice eh, un asentamiento castrecho, no sé qué, no dice, donde estaban los mouros, los mouros que salen de mouros, de ser mágico, ¿no? sí. porque a juntar que los mouros son los que pueden ir del norte de África, no son esos mouros, ¿eh? Sí, sí. Igual... Igual, no, no. igual que a, a Cova da Moura, non? Que hai moitas covas da Moura por Galicia, Eu Non hai nunca un perdi que encanta nadie, pero a a aí maioría das covas da Moura eran minas. Minas, era minas, Mines, no, Pos, minas sí. eran minas de Dispois tamén de dispostoamente O uh Wolffan -huh. tamén é unha historia de falar un día, que é un enorme descoñetido do que do que foi a historia do Borán en... en Galicia no no país. Claro. Pois a, a, a seguinte, a seguinte intervención ou a seguinte forma documentáte ou, ou digo mándanos documentación ou fálanos de varias zonas, eu coñezo moi especialmente unha que nos debe coñecer precisamente un grande amigo colaborador noso que faleceu, que foi alcalde de de Lobios, a Xosé en la Mela. Ali Ué. na zona aquela de os carris, me parece que se chamaba na... naquela de, pois pues, entonces había unha explotación da que moitas das persoas que relacionadas con aquel oficero non sei, imensamente ricos a, a, a, a, a, imensamente ricos había explotacións mineras co final de unha xa donde se levarracón, donde sí. vivían os mineros Caía un casino era tal a cantidad de dinero que ganaban ay, que ay. se permitía según algún liar o tabaco en billetes Non me fascines. Non, pouco quedou daquero, porque eu creo que aquí foi un boom tan... Uh -huh. Eu nunca estuve na mina dos carrís, pero estuve mucha zona, ¿no? Hay una zona hmm. espectacular ahí no do no, do no, no Caurel. Sí. O digo no, no, no, na, eh, no, no, no, no. No eres, no, no eres, ser, sí, no no aquí en Xurés, en eh, Euskadi. Oscar... Sabe casi na fronteira, ina divisoria. Sí, este. sí, sí, está é é divisoria, sí, Pero si mi aí eh, imaginas da mina, que era un complejo minero <tos> Brutal, eh? Brutal. Brutal. Bueno, pois pues, xa pues nos falarás de, de outras que ti seguro que algunhas delas espalladas sí. por Coruña. Ay, hasta hasta eh, eh, de, eh, de, de nenos que, que eh, hai moitas cousas contar. É eh, eh, dunha historia... Nenos, nenos que traballaban tamén nas na minas. Si, nenos, non rebusco da mina. Anda, carajo. O, nas escombreras da mina. Está, jolín. Arai. Eh, eh, claro, como valía tanto... Claro. Era era como oro. Entonces, encontré ese pequeño... Sí, sí, eh, eu, mineral. Sí, yo mirei eh, una pedra de, de Wolfram, de Wolfram. Eh, eh, en una mina en, Ocaurel, eh, en ya, Ay, no Caurel, en Milarbacú. Hubo una mina inglesa muy, muy grande de, de Wolfram. Sí é o curioso que me chamou a atención o oh, que pesa a pedra, a densidade do... do... O sea, tico, é unha pedra, é unha pedra do tamaño do que podes meter na mão e automáticamente chamaba a atención que pesaba moito máis que calquero con a pedra de como, granito ou de como, carbón ou Como se si fora de plomo, ca... non? Si, sí. si, sí, sí, o peso, nótalo enseguida en sí, sí. de, de, de que eh, a densidade uh... bueno, o, sea, o, o bolson asociaba algo porque había Duas mulleres aí, coas que falei, é que traballaron na mina. Carai. Duas pues... mulleres maiores na mina cerrou aí non se algo, non? Pois... Pues... Entón, xardaba pues, unhas pedras de, do mineral que extraía aí. Pois pues tenemos, tenemos que mm, programar outra conversa contigo para precisamente falar de esa mina. Quieres no, decirte no, algo, ¿no? No, no, no, yo, quería simplemente... Yo, no, ya que digo, no son entendidos, yo voy a ir ahí para hacer fotos... Bueno, pero, por, por, por. pero comentar pues, contigo... Mira, Manuel, ¿qué hay que decir? Re, recuerdo que se comentaba esto, porque yo soy un caurel, y recuerdo cuando era neno que falaban da, da mina de las minas de, de, de villarbacu Cú, esa zona de ahí. Sí. Uh -huh. Recórdenme de todo eso, porque en la sí. miña, miña aldea también hay una mina... Pero este ya, creo creo que fue ya mucho antes. Era? Sí, eran, fueron los romanos los que estuvieron por allí. Pero ainda se ve que hay residuos, es, residuos es, escalados. Sí, que ahora, ahora están... Explicaronme que estaba que estaba comprado espacio, terreno, uh -huh. pues para explotación futura, si no hay sí, existencia sí, futura. Sí, sí. No lo no sé, y, estoy eh, echado desconocido. Desgraci y desgraciadamente e eh, desgraciadamente cando Wolfram vale cartos se can daigar é curioso é curioso que fai moi pouco tempo os ingleses que todavía ingleses son a leche, estes non perden nada como dixo, é unha confesión aunque no esporten, non renovan todos os anos si, sí, si, sí, sí, son capaces de manter e eh, eh, curiosamente estuveron facendo estudios Nas, porque eu eu, eu ese Mireino, nas minas de Brués eh, eh, en alguna zona do da parte do do suldo sí. facendo outra vez eh, eh sondeos, eh, eh, eh, eh, eh, eh o sea, e o y entonces hoy estes tipos ventan guerra porque cuando os tipos se ponen a barrenar en algo que ahora non ten valor comercial O, o, o que ten eh, eh pouco, no? Sí, sí. A demanda tamén é pouca. Os vale. camóns non se rompen todo lusía. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eh, Pois, a verdade, Joan, que vai a ser unha conversa moito máis extensa na próxima ocasión falando de, de esas minas que ti coñeces, vale? vale. Venga, un placer a todos a todas Unha eh, Un eh, grande. Que teñes un fin de semana. Es que hai que estar outro día se está. Venga, gracias, gracias, sí, gracias. Una puerta grande. A ver, gracias. A